Своїх заощаджень він потроху витратив, підтримуючи обдаровану молодь, взяту на облік польською жандармерією і загнану в підпілля. І університетських вчених, які залишилися без посад. Це була невимовно чуйна людина з енциклопедичними знаннями. Природа зрідка дарує таку пружнострунну душу і такий високий розум. Олекса підійшов до мене схлипуючи, не в силі що-небудь вимовити. «Помирає Деркечук», – сказав він, трохи заспокоївшись. Ганеш стояв чорно замислений біля одвірка. «Підемо, Прокопе?» Я заховав у лахміття на нарах Томик Монтеск'є німецькою мовою. Його Грушевич звідкилясь приніс, маючи намір перекласти кілька витягів для Миколи, і приєднався до хлопців. Біля кам'яниці, де мешкав Деркачук, ходили поліцаї і переодягнені агенти. Всередину не пускали. Гуртками по п'ять-шість чоловік стояли, тихо перемовляючись. Деркачукові друзі й знайомі. Ми зупинилися біля одного з гуртків. «Давно ви тут?» – запитав Павло, показуючи на поліцаїв. «З обідньої пори тут поліцаї, якийсь доброзичливець дав знати». Біля хворого є хто-небудь. Усіх попросили вийти. Привезли санітарку і монаха. Ми вже говоримо, Деркачук зберіг багато цікавих документів, щоденники, листи від відомих людей. Усе піде з димом. А завтра в польських газетах буде написано, що відбулися похорони видатного співака, що проведжало його в останню дорогу, багато люду, що, на жаль, Деркачук жив тільки сценою і не залишив ніяких літературних матеріалів. «Час і папір усе витримають», – сказав я. Я бачив, що всі тут близько знайомі Олексі й Павлові, і для чогось мені треба було з ними познайомитися. Коли мене стояв юнак з довгообразим обличчям і витрішкуватими щирими очима. «Ми перекинулися кількома фразами, та продовжити розмову не вдалося, бо до нас наблизилося двоє дівчат». «Познайомтеся», – панове товариство, запропонував юнак, узявши дівчат під руки. «Марійка Вістун і Зоряна Мигельська». «Марійка – музикознавець, Зоряна», – юнак вічливо усміхнувся, – «наша поетична надія». «Я відчув, що червонію, але Марійка – Мене не впізнала. Вона була одягнена в малинове плаття, коси скромно підхопила синьою стьожкою. Це було таке прекрасне створіння, що мені перехопило дух, і я не одразу зважився торкнутися її простягненої руки. Варвари, кинула мигельська вслід жандармові, що минав нас. Як багато означають ці слова, скільки викликають асоціацій. Їх послали, сказав юнак. Варвари, повторила Мигельська, презирливо надувши губи. До однієї з груп приєдналися Микола з краківським літератором. Там почалася жвава розмова. Там обурюються, шукають в історії аналогій. Тим часом старий співак умирає під поглядом агента-монаха. Був теплий вечір. Невсітлена вулиця скидалася на якесь Казкове підземелля. Ми стояли на протилежному від кам'яниці тротуарі. Тихо стелилися гомони, сновигали поліцаї, побрязкуючи шаблями. Близько півночі до нас наблизився поліцай і повідомив, що Деркачук помер. Поліцай ходив з цією звісткою від групи до групи, а через 10 хвилин розніс нове повідомлення можна віддати покійному. Останню шану, тільки прохання не токтись. Монах клячив над молитвенником біля голови померлого. Деркачук лежав майже в порожній кімнаті, на низькому дерев'яному ліжку, застеленому, знятим зі стіни килимом. Двері до суміжної кімнати були зачинені, і до них ніхто не наважувався підступити. Я ще раз глянув на обличчя мерця. Воно було сумне і ледь-ледь скривлене, ніби перед смертю старий спробував повернутися, і тут його навстих невгамовний біль. Я зловив на собі марічин погляд. У ньому була боязка цікавість, як я сприймаю цю картину.